Es gibt keine absolute Zeit. Verabschieden wir uns davon. Wie wir bereits gelernt haben, ist nur die Lichtgeschwindigkeit absolut. Na, Lust auf ein bisschen Mindfuck? Oh, bitte schreiben Sie das nicht mit. Wenn der Dekan hört, mit was für Ausdrücken ich hier arbeite, werde ich gerügt. Okay, stellen Sie sich vor, ein Mann fliegt mit einem Raumschiff von der Erde weg und saust bei annähernder Lichtgeschwindigkeit im Weltraum rum. Sein Zwillingsbruder bleibt hier. Wenn der Raumfahrer zurückkommt, wird er feststellen, dass sein Bruder sehr viel älter ist als er selbst. Schließlich war er als Raumfahrer ja rasend schnell unterwegs, was seine Zeit für uns verlangsamt hat. Das ist übrigens keine reine Fantasie. Es gibt mathematische Beweise, dass es genau so kommen wird. Was wäre denn jetzt, wenn der raumfahrende Zwilling behaupten würde, dass nicht er, sondern sein Zwillingsbruder auf der Erde hätte langsamer altern müssen, Weil es ja die Erde war, die sich von der Rakete wegbewegt hätte. Nicht vergessen, wir reden hier vom Weltraum. Der hat keinen festen Bezugspunkt. Wer hat also recht? Und vor allem, warum könnte ein Reisender mit Lichtgeschwindigkeit die Zeit auf unserer Erde verändern? Denken Sie mal darüber nach. Vielen Dank für Ihr Interesse. Was habe ich da gehört? Caps! Mein Fuck. Ob du es glaubst oder nicht. Inzwischen darf ein Kurs auch Spaß machen, ohne dass man als Dozent seine Zulassung verliert. Gott, was steht uns wohl in den 80ern bevor. Manche fürchten schon den Weltuntergang. Tut gut, dich zu sehen, Jack. Bitte? Wie meinst du das denn? Seit über einem Monat hört und sieht man nichts mehr von dir. So lange schon? Die anderen im Club rätseln, ob du vielleicht krank geworden seist. Auch ans Telefon gehst du nicht mehr. Deshalb bin ich hier. Siehst du die Schlange dort? Die wollen alle was von mir. <lacht> Kannst du draußen auf mich warten? 20 Minuten? Für dich habe ich alle Zeit der Welt. Es ist also kein Wunder, dass wir uns Sorgen machen, oder? Herr Zughebs, es tut mir leid. Ich arbeite viel. Komme komm mit meinen Prüfungen nach. Weißt du, wann ich mal Zeit fürs Nichtstun habe? Nein. Zwischen zwei Kursen. Dann sitze ich in meinem Büro und gucke Fernsehen für eine Verschwendung. Woran arbeitest du denn so hart? Es ist ein Experiment. Etwas bahnbrechendes. Ich kann dir noch nichts davon erzählen. Es ist noch nicht ganz fertig. Jack, mir sind Dinge über dich zu Ohren gekommen. Dinge? Man tuschelt es in gewissen Kreisen. Kleinen Kreisen. Noch. Um was geht es denn? stehst im Verdacht, Gelder der Universität veruntreut zu haben. Was? Man spricht von einer Menge Anträgen, geschickt gestellt, sodass Zusammenhänge nicht erkennbar sind. Ja, das stimmt. Weil die einzelnen Teile für mein Projekt von verschiedenen Firmen aus aller Herren Länder hergestellt werden mussten. Die Finanzverwaltung hat deshalb wohl für eine Weile den Überblick über deine Ausgaben verloren. Dein Budget muss weit überschritten sein. Welches Budget? Davon war nie die Rede also. Warte mal. Hat dich jemand geschickt? Ja. Komm schon. Sag, dass das nicht wahr ist. Sei froh, dass sie mich gefragt haben und nicht irgendein Sesselfurzer mit Tunnelblick und Amtsgewalt. Meine Freude hält sich in Grenzen. Die unterstellen dir Vorsatz. Es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, wohin das ganze Geld geflossen ist. Du reichst keine Belege ein, beantwortest nicht einmal mehr deine Post... Ich habe keine Zeit für sowas. Um Belege einzureichen? Einige Teile, die ich gekauft habe, sind überhaupt nicht zugelassen. Ihre Herkunft ist, sagen wir mal, etwas heikel. Was? Mensch, Jack, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass du den Ruf der Universität beschädigst, kann das wirklich unangenehm werden. Ist dir das klar? Ja. Ich bin dein Freund, Jack. Ich will dir helfen. Aber du musst mir schon eine realistische Antwort auf die Frage geben, wie. Das kann ich nicht. Noch nicht. Wann? Wie lange habe ich denn noch? Eine Woche. Das ist zu knapp. Vielleicht kann ich es ja hinauszögern. Aber du musst mir etwas geben, Jack. Irgendwas. In Ordnung. Heute Abend. 20 Uhr bei mir. Und du machst auf, ja? Sicher. Also gut. Dann bis später. Jack, bist du da? Habe ich's nicht gesagt? Er hat dich versetzt. Sch, warte mal. Jack! Sekunde! Mein oh. oh, Gott sei Dank. Peter, du auch? Hi Jack. Ich hätte natürlich auch den Sessel Zahn mitbringen können. Oh um Gottes Willen, komm rein. Danke. Schön dich zu sehen. Was macht Helena? Wäre fast mitgekommen. Aber Caps meinte ja, hier gäbe es etwas Hochvertrauliches zu sehen. Ja, das ist tatsächlich so. Bitte, kommt in den Salon. Wo ist Mrs. Watchett? Die habe ich heute früher nach Hause geschickt. So richtig erwartet hast du uns wohl nicht, oder? Ja, entschuldigt. Ich habe über meine Arbeit wohl wieder die Zeit vergessen. Bitte, nehmt euch schon mal was. Ich wasche mir nur schnell die Hände. Machen wir. Er ist immer noch der Alte. Allerdings... Ja? Ich weiß nicht. Wir waren einmal so eng befreundet und jetzt... Auch? Bitte. Weißt du, wenn es die Situation nicht absolut erfordert hätte, wären wir beide heute Abend nicht einmal hier. Oh, er wird seinen Grund für die Geheimniskrämerei haben. Jack ist brillant. Ich bin fast geneigt, unruhig zu werden, wenn jemand wie er an etwas Großem arbeitet. Geht mir nicht anders. Allerdings sorge ich mich mehr um seine Zukunft an der Universität. Da bin ich wieder. Was ist das? Zigarren? Nein. In dieser Kiste befindet sich das, wonach du verlangt hast. Ein Beweis dafür, dass ich... Also... Peter weiß von allem. Du kannst frei reden. Also gut. ...dass ich kein Geld unterschlagen habe, sondern an einer großen Sache arbeite, die die Welt verändern wird. Und diese große Sache hat Platz in dieser kleinen Kiste? Das ist nur der Prototyp. Nach meinen Berechnungen ist er voll funktionsfähig. Ich habe ihn allerdings nie ausprobiert. Wieso? Weil ich ihn dann verloren hätte. Na komm schon, Jack. Jetzt sparen uns doch nicht so lange auf die Folter. Wie ihr wisst, arbeite ich seit geraumer Zeit an der vierdimensionalen Geometrie. Was auch immer das heißen mag. Bitte vergiss nicht, ich komme von einer gänzlich anderen Fakultät und habe mit Mathematik und Physik nicht viel am Hut. Ich will es so einfach wie möglich erklären. Was ich versucht habe zu kreieren, ist ein stabiles, sagen wir, Kraftfeld, das mit variabler Geschwindigkeit rotiert. Aha. Hm. Und was heißt das? Die Geschwindigkeiten sind sehr hoch. Höher als alles, was man bislang für möglich gehalten hätte. Du hast also ein Fahrzeug gebaut? Sowas in der Art. Wie schnell fährt es? Naja, das Feld rotiert mit... Hm? Je nachdem, mit Unter- oder Überlichtgeschwindigkeit. Wie bitte? Ein Raumschiff? Nein. Aber ein Fahrzeug, das so schnell ist... Mein Gott... Damit könnte man innerhalb kürzester Zeit überall... Es bewegt sich nicht durch den Raum. Sondern? Durch die Zeit. Du nimmst uns auf den Arm. Ich schwöre dir, Peter. Noch nie in meinem Leben war mir etwas ernster. Ein Fahrzeug, das sich durch die Zeit bewegt? Exakt. Ähm, wie? Ich ähm, hatte diese Idee dazu und Berechnungen gemacht... Dann habe ich Teile bauen lassen, die mir die entsprechenden Resultate in der Praxis lieferten. Energiekonverter, Reaktoren, alles Mögliche. Ich habe die Teile zusammengesetzt und es funktioniert. Bis jetzt zwar nur theoretisch, aber alle meine Messungen sind unzweifelhaft. Es funktioniert. Und das Ding ist dort in der Kiste? Der kleine Prototyp, ja. Das große Modell ist noch nicht ganz fertig. Und was kann das große im Vergleich zum kleinen? Einen Menschen transportieren. Durch die Zeit. Ja. Vor und zurück. Zeig es uns. Zeig uns den Prototypen. Komm zum Tisch. Hier. Die erste Zeitmaschine der Welt. Mein Gott. Das hast du gebaut? Wie gesagt, mehr oder weniger. Es ist eine Miniatur, aber, aber so fein... Sieh dir diese Drähte und Kabel an. Es müssen Tausende sein. Sind es auch. Sie bilden eine Art filigranes Geflecht. Eine beeindruckende Arbeit, Jack. Ich hoffe, dass Sie den hohen Energien standhalten und nicht durchschmoren. Und der Miniatursessel dort repräsentiert den, der im großen Modell für den Reisenden gedacht ist. Richtig? Ja. Darf ich es anfassen? Natürlich, aber vorsichtig bitte. Unglaublich. Wie funktioniert es? Ich meine, wie schaltet man es ein? Siehst du den winzigen weißen Schalter an der kleinen Hebelbank vor dem Sitz? Drückst du ihn nach vorne, bewegt sich das Gerät in die Zukunft. Drückst du ihn nach hinten in die Vergangenheit. Im großen Modell kann man die Geschwindigkeit regulieren. Das war mir bei diesem Prototyp leider nicht möglich. Deshalb wird er verloren gehen, wenn ich ihn aktiviere. Ihr werdet es sehen. Wann? Jetzt, wenn ihr wollt. Jetzt? Warum nicht? Es ist der perfekte Zeitpunkt. Ihr seid meine Zeugen. Caps, stell es bitte mittig auf den Tisch. In Ordnung. Und jetzt gib mir deine Hand. Streck deinen Zeigefinger aus. Ich soll das Ding einschalten? Natürlich. Nicht, dass ihr hinterher behauptet, ich wäre ein Trickbetrüger oder sowas. <lacht> und, und, und mein Finger? Wenn ich das Ding einschalte... Reicht er dann vielleicht in die Zukunft? Und ich habe nur noch den Stumpf an der Hand. <lacht> Vertrau mir einfach. Na schön. Keine Angst. Leg einfach den Schalter um. Ich will, dass du ihn an deinem Finger fühlst, dass er real ist. Gut so. Jetzt. Tu es. Seht ihr? Die Zeitmaschine wurde aktiviert. Was ist das? Um das Modell herum bildet sich eine Art Blase, in deren Inneren die Zeit verharrt, während sie in Relation außerhalb schneller zu vergehen beginnt. Da. Mein Gott, was ist mit meinen Augen los? Es ist, als könnte ich schlechter sehen. Nein, das Modell wird unscharf. Es löst sich auf. Ich habe es gewusst. Sie ist verschwunden. Sie ist nicht mehr da. Es hat funktioniert. Wohin habe ich sie geschickt? In die Zukunft. Und was macht sie dort? Sie wird immer weiterreisen, bis die Energie nachlässt. Und wann wird das sein? Oh, die kleinen Generatoren liefern Strom für eine ziemlich lange Zeit. Das ist, also, das ist einfach unglaublich. Dennoch, ich verstehe es nicht so ganz. Wenn sie in die Zukunft gereist ist, dann müssten wir sie doch jetzt noch sehen. Ich meine, sie müsste immer noch da sein, denn sie reist ja auch durch diesen Moment, oder? Ihr habt doch diese dünne, transparente Blase gesehen, die mein Modell nach dem Start eingehöhlt hat. Ja. Sie konserviert die relative Zeit und schießt dann durch das Raum Zeitgefüge, ohne sich damit zu synchronisieren, versteht ihr? Wenn das Gerät zur Ruhe kommt, gleicht sich die relative Zeit mit der tatsächlichen wieder an. Erst dann materialisiert sie sich wieder sichtbar für andere im Raum. Hoffe ich zumindest. Du hoffst es? Nun, niemand hat es bisher ausprobiert. Niemand ist bislang durch die Zeit gereist. Ich kann nur hoffen, dass die Zeitkonservierung funktioniert. Oder der Zeitreisende kann sich dabei beobachten, wie er älter wird und zu Staub zerfällt, wenn er nicht schnell genug anhält. Und wenn er ein paar Jahre zurückfährt, wird er dann wieder jünger? Ich hoffe nicht. Naja, das Schlechteste wäre das nicht. Mein Gott, ein Jungbrunnen. Was würden die Menschen bezahlen, um wieder jünger zu sein? Macht ihr euch gerade über mich lustig? Nein, natürlich nicht. Erkennt ihr nicht die Tragweite dieser Erfindung? Hier. Wir könnten die Zeit erforschen, eine völlig neue Dimension, in die Zukunft blicken oder weit in die Vergangenheit. Um diese zu verändern? Das geht vielleicht gar nicht. Bitte? Aber du hast doch selbst gesagt, dass man mit ihr in der Zeit zurückreisen kann. Ja, aber vielleicht eröffnet das eine andere Linie der Zeit. Eine alternative Zeitlinie? Eine Parallelwelt? Na also... Jetzt wird mir das alles aber doch ein wenig zu fantastisch. Wieso? Weil es nicht in dein Weltbild passt? Ich versuche dir zu helfen, Jack. Bitte vergiss das nicht. Du erzählst uns hier etwas von Zeitreisen, was das bahnbrechendste sein könnte, das je erfunden wurde. Aber einen Beweis sehe ich nicht. Und du weißt selbst nicht, ob es am Ende mit einem realen Menschen funktionieren kann. Was willst du damit sagen, dass du keinen Beweis siehst? Du hast das Modell doch selbst aktiviert. ja. Und dann ist es verschwunden. In die Zukunft? Das sagst du. Ja, wohin denn sonst? Peter? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich gerade die erste Zeitreise gesehen habe oder nur eine besonders raffinierte Art der Atomisierung. Wie ja, bitte? Jack, was soll ich der Verwaltung denn erzählen? So kann ich dir keinen Aufschub verschaffen. Du musst uns wenigstens Teile deiner Arbeit zur Verfügung stellen. Niemals. Das kann ich nicht. Noch nicht. Hier werden Materialien verwendet, die gefährlich sind. Für uns? Nur bei falscher Handhabung. Mach dir jetzt keine Sorgen deswegen. D dann gib uns etwas anderes. Einen echten Beweis. Aber so weit bin ich noch nicht. Es geht um deine Existenz. Eine Woche, sagtest du. Ja. Dann kommt in sechs Tagen vorbei. Am Donnerstag. Wir werden zu Abend essen und dann gebe ich euch das, was ihr braucht. Bist du sicher? Ich bin so kurz vor dem Ziel, Caps. Oh ja, ich bin mir sicher. Und ich weiß auch schon wie. Gib mir einfach die sechs Tage. Und bis dahin kein Wort zu niemandem. Hört ihr? Natürlich, Jack. Verlass dich auf uns. Ich... Äh würde gern noch Joe's und Blank mit dazu holen. Ich werde Ihnen nicht sagen, worum es geht, aber ich hätte Sie gerne dabei. Warum nicht? Gute Idee. Sie sind unvoreingenommen. Ja, das war auch mein Gedanke. Also gut. Donnerstagabend dann. Sagen wir 19 Uhr? Einverstanden. Noch etwas Wein, Mr. Chose? Gerne, Mrs. Watchett. Halb acht, und er ist immer noch nicht hier. <lacht> Wenigstens sind wir nicht verhungert. Na, das wäre ja noch schöner. Nur mal langsam. Er hat ja angekündigt, dass er sich verspäten könnte. Was hat er Ihnen denn genau gesagt, Mrs. Watchet? Dass dies ein immens wichtiges Treffen sei, und ich Sie unbedingt bewirken sollte, falls er dann noch nicht hier wäre. Bei der Gelegenheit will ich mich übrigens für das köstliche Essen bedanken. Gern geschehen, Mr. Dash. Hat er sonst noch etwas gesagt? Nur, dass er nicht gestört werden dürfe. Wissen Sie, er hat lange geschlafen. Bis nach Mittag, was sehr ungewöhnlich für ihn ist. Und seitdem ist er in seinem Labor. Also ist er hier? Das nehme ich an. Hm. Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen. Er sagte etwas davon, dass er mit gefährlichen Substanzen arbeite. Haben Sie einen Schlüssel für das Labor? Oh, bitte. Ich würde niemals das Labor betreten, ohne seine ausdrückliche Erlaubnis. Ja, und wenn Gefahr in Verzug ist? Zum Labor geht's doch dort lang. Meine Herren, setzen Sie sich wieder. <lacht> wenn Sie darauf bestehen, werde ich an die Tür klopfen und horchen, ob Mr. Myrton arbeitet. Das werde ich aber allein tun. Haben Sie das verstanden? Mrs. Watchett. Wären Sie dann bitte so freundlich. Selbstverständlich. Na, dann wissen wir ja bald was mit. Ah! Mein Gott, Jack, helft mir. Vorsicht. Nicht hinfallen. Stütze dich auf mich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Hier, setz dich. Mrs. Rochette, ein feuchtes Tuch, bitte. Sofort. Ich brauche was zu trinken. Den Wein da! Mein Gott, was ist passiert? Hier. Oh, ja. Ja. Besser. Sie sind verletzt. Das ist nichts. Dein Experiment. Ist etwas schiefgegangen? Im Gegenteil, Peter. Ich... Was ich gerade erlebt habe, ist... Ich muss was essen. Und dann muss ich mich frisch machen, unbedingt. Ich schätze, das bedeutet, dass wir gehen sollen? Auf keinen Fall. Bitte. Ich brauche nicht lange... In einer halben Stunde erzähle ich Ihnen alles. Die ganze schreckliche Geschichte. Peter, Caps, erzählt den beiden doch bitte bis dahin, was ihr wisst. Das ist nicht viel. Es ist mehr als genug, um meine Geschichte zu verstehen. Jetzt fühle ich mich schon fast wieder wie ein Mensch. Jack... Erzähl uns bitte, was geschehen ist. Sie ist fertig geworden, Caps. Gestern Abend. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste testen, ob sie wirklich funktioniert. Die Zeitmaschine? Ja. Du hast sie benutzt? Alle Messungen stimmten, Caps. Alle Leitungen waren stabil. Ein Test stand nichts mehr im Wege. Es war kurz nach Mitternacht. Ich schaltete die Zeitmaschine ein... Und dann setzte ich mich in den Sessel. Hat einer von euch schon mal ein Auto restauriert? So in etwa muss es sich anfühlen, wenn die Restauration vollkommen ist und man sich zum ersten Mal in das Auto setzt. Vor mir war das Pult. Die digitale Anzeige funktionierte korrekt. Die eingebaute Uhr ist eine der genauesten auf diesem Planeten. Und dann... habe ich den Hebel nach vorne bewegt. Richtung Zukunft. Nur ein kleines Stück Mein Gott, was ist das? Alles schien unverändert Durch den Wintergarten sah ich, dass es draußen immer noch Nacht war Und dann fiel mein Blick auf die Digitaluhr Sie zeigte 5 Uhr morgens Aber da, da, das kann doch nicht sein Ich verließ mein Labor und überprüfte jede Uhr im Haus Die Nacht war beinahe vorbei Ich hatte fünf Stunden übersprungen. Mrs. Watchett meinte, du hättest sehr lange geschlafen. Kein Wunder. Ich habe wohl eine Art Zeitmaschinen-Jetlag gehabt. <lacht> Komm schon. Das kann doch nicht alles sein. Deshalb hast du doch nicht so ausgesehen, als hättest du an einer wilden Straßenschlägerei teilgenommen. Natürlich ist das nicht alles. Nachdem ich ausgeschlafen hatte, instruierte ich Mrs. Watchett, sie solle sich um euch kümmern. Dann steckte ich das Aufnahmegerät in den fahrradischen Käfig und stieg erneut in die Zeitmaschine. Moment mal, was hast du wo hineingesteckt? Oh, entschuldige, einen Kassettenrekorder. Ich dachte, es wäre effektiv, wenn ich zumindest Tonaufzeichnungen während meiner Reise machen kann. Jedenfalls effektiver, als alles aufzuschreiben. Ah, verstehe. Für den Rekorder habe ich einen kleinen fahrradischen Käfig gebaut, damit die Tonaufnahmen nicht durch die elektromagnetische Strahlung zerstört werden. Jetzt weiß ich, wie naiv ich war, so schlecht ausgerüstet auf die Reise zu gehen. Eine Reise durch die Zeit? Ja. Und dieses Mal wollte ich es wissen. Wirklich wissen. Nach dieser Zeit war es vor etwa zwei Stunden. Schon beim Start habe ich etwas erlebt, das mich jetzt im höchsten Maße beunruhigt. Um eins vorwegzunehmen, es grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe. Wieso? Hört mir zu. Als ich zum zweiten Mal den Hebel nach vorne bewegte merkte ich mir die Zeit, von der aus ich startete, sehr genau. Schließlich wollte ich pünktlich wieder hier sein, um euch den Beweis zu liefern, der ja allen so wichtig erscheint. Wieder umgab mich das Kraftfeld, durch das ich aber mühelos blicken konnte. Und dann sah ich diese Erscheinung im Garten. Mit einem hellen Licht erschien sie dort. Ich glaubte zuerst, dass es eine verrückte Reflexion von mir war. Ein Fehler. Ich erzähle euch später, was es in Wirklichkeit war. Ich schob den Hebel weiter nach vorne. Der Schwindel kam wieder, aber er verging auch. Ich nahm an Fahrt auf. Die Sonne raste nach oben und versank wieder im Westen. Danach kam und ging die Dunkelheit. Das passierte wieder und wieder, während ich mich immer schneller durch die Zeit bewegte. Bald begannen sich Tag und Nacht so schnell abzuwechseln, dass ich nur noch ein stroboskopisches Flackern wie in einer Disco wahrnahm. Und je schneller ich wurde, desto schwächer wurde das Flackern. Es verwandelte sich in ein so schnelles Flimmern, dass man es als solches kaum noch wahrnehmen konnte. Manchmal stand am Himmel nur noch eine zerfaserte, graue Fläche. Aber bei klarer Sicht bildete die Sonne einen Streifen, während der Mond eine geisterhafte Linie beschrieb, deren Stärke immer wieder zu- und abnahm. Und dann veränderte sich mein Labor. Anstelle meiner Arbeitsutensilien standen dort plötzlich Trainingsgeräte die manchmal wie von Geisterhand bewegt ihre Positionen änderten. Ich weiß also jetzt schon, dass ich nicht ewig hier arbeiten werde. Es war faszinierend. Ich schaute auf das Display. Die Monate rasten dahin. In der Ferne sah ich innerhalb kürzester Zeit ein gewaltiges Riesenrad entstehen, das weit über die Dächer hinausragte. Es muss irgendwo in der Nähe der Themse gebaut worden sein. Und dann war ich im Jahr 2000. dann 2001. Es änderte sich erstaunlich wenig. Hier und da verschwanden Häuser und neue entstanden. Ich passierte die Jahre 2017, 2018, 19. Immer schneller wurde ich. Und dann schien sich auch London immer mehr zu verändern. Neue Hochhäuser entstanden innerhalb von Minuten. Andere wurden renoviert. Das Stadtbild änderte sich zusehends. Und dann passierte es. Was? Ich weiß nicht, in welchem Jahr es sein wird. Ich hatte das Display nicht die ganze Zeit im Blick, ich war zu abgelenkt. Umso härter traf es mich. Was denn? Es gab einen massiven Donner. Nicht nur akustisch. Die Zeitmaschine bekam einen regelrechten Schlag. Der Antrieb hatte plötzlich mit Widerständen zu kämpfen. Ich hörte, wie sich die Generatoren unvermittelt gegen äußere Einflüsse durchsetzen mussten. Beinahe wäre ich aus der Blase gestürzt. Ich musste mich festhalten. Verfluchte mich, dass ich nicht an so etwas Simples wie Sicherheitsgurte gedacht hatte. Es wurde stoppdunkel. Mit einem Mal bewegte sich die gesamte Zeitmaschine etwas höher. Wie ein Schiff, das von einer Welle sanft angehoben wird. Offensichtlich hatte sich der Grund verändert. Dort, wo ich stand, musste sich ein Hügel gebildet haben. Es blieb lange dunkel. Ich durchglitt viele Jahrzehnte. Erst dann begann sich die Dunkelheit langsam zu lichten. Ja. Zuerst kaum wahrnehmbar ließ die schwarze Schicht am Himmel wieder Licht durch. Die Sonnenbahn wurde wieder sichtbar. Und langsam und schwach gesellte sich irgendwann der Mond dazu. Oh Gott. Du meinst, wir tun es? Wir tun es tatsächlich? Ich fürchte, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich das alles glauben kann. Sie wollen uns also erzählen, dass sich die Menschheit in absehbarer Zeit selbst vernichten wird? Nein, es wird nicht das Ende sein. Noch lange nicht. Aber das wusste ich da noch nicht. Natürlich habe ich während der Dunkelperiode meine Fahrt nicht verlangsamt. Mir war klar, dass ich irgendwann anhalten musste, um den Weg zurück antreten zu können. Meine größte Sorge war, dass mir dazu nur diese zerstörte und verstrahlte Welt blieb. Aber die Natur war stärker. Ich blickte beiläufig auf die Uhr, die immer schneller zählte. Es war etwa das Jahr 3750, als der Himmel wieder im Wechsel mit der Nacht bläulich zu flackern begann. Und dann atmete ich auf. Grüne Flächen entstanden wieder. Die Atmosphäre schien sich endgültig zu reinigen. Plötzlich gab es wieder Gebäude. Viele, kleine, hüttenartig. In rasend schnellem Wechsel, für mich manchmal nur für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar. Die Landschaft veränderte sich. Straßen entstanden. Dann wuchsen die Häuser in den Himmel. Erst zaghaft, dann immer bestimmter, immer höher. Die Architektur entwickelte sich, wurde gewaltiger. Wieder blickte ich auf die Uhr. Hatte die 5000er längst durchbrochen. Und dann türmten sich dicht neben mir links und rechts Giganten aus Beton und Stahl in den Himmel. Ich musste sehen, was hier passiert war. Wer all dies gebaut hatte. Ich stoppte die Zeitmaschine. Wieder packte mich dieser Schwindel. Ich schätze, es hat etwas mit der Synchronisation der Zeitblase zu tun. Wie die auch sei. Die Sterne vor meinen Augen verflogen. Das Erste, was mir auffiel, war die frische Luft. Innerhalb des Kraftfeldes hatte ich den Sauerstoff offenbar ziemlich weit verbraucht. Aber jetzt war ich angekommen und atmete die Luft einer anderen Zeit. Willkommen in der Zukunft, Jack. Ich blickte mich um. Die kleine Seitenstraße, in der ich gelandet war, war völlig leer. Alles schien überaus sauber und gepflegt. Ich schraubte den Hebel an meinem Pult ab, ohne den man die Maschine nicht starten kann. Etwa 40 Yards vor mir mündete die Gasse in eine belebte Straße. Ich sah Gestalten, viele, aber ich wusste nicht, ob das überhaupt Menschen waren. Mich überkam plötzlich ein flaues Gefühl. Ich steckte den Hebel ein, nahm meinen Mut zusammen und ging los. zu unwirklich. So viele Wunder konnte mein Auge gar nicht auf einmal erfassen. Fliegende Autos, fliegende Maschinen, große, kleine, Hologramme überall, in allen erdenklichen Größen. Aber alles schien so geordnet und überhaupt nicht aufdringlich. Es war, als hätte sich die Technik vollkommen den Bedürfnissen der Menschen angepasst. Und ja, es waren Menschen. Etwas größer als wir vielleicht, auch etwas schlanker, aber all dies nur auf den zweiten Blick. Und sie sprachen viele verschiedene Sprachen, die mir vertraut vorkamen. Ich hörte indogermanische Fragmente, aber auch slawische und asiatische. Es gab eine Fülle von Lauten. Aber die Lautstärke war nicht unangenehm. Alles ging sehr gesittet vonstatten. Und dann plötzlich vernahm ich mir bekannte Worte. Zwei Männer unterhielten sich in unserer Sprache. Sofort rannte ich zu ihnen. Entschuldigen Sie. Bitte. Verzeihen Sie, ich... Äh, können Sie mich verstehen? Verstehen Sie, was ich sage? Natürlich. Oh, ja, ich, ich, ich komme von weit her. Ich, ich bin überwältigt von Ihrer Stadt. Von wo kommen Sie denn her? Oh, äh, von sehr weit. Ich habe ein wenig die Orientierung verloren, verstehen Sie? Ich, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und, ähm, wo bin ich genau? Bitte? Was ist das hier? Das Stadtzentrum? Äh, hier gibt es viele Zentren. Und wie heißt dieses? Das hier ist das Garnro. Ah, äh, bitte, erzählen Sie mir von Ihrer sozialen Struktur. Wie ich sehe, sind hier alle Menschen sehr gut, aber ähnlich gekleidet. Gibt es überall Wohlstand? Das sind seltsame Fragen. Vielleicht ein Verwirrter. Wir sollten ihn melden. Nein, nein, ich, ich bin nicht verwirrt. Ich, ich bin nur überwältigt. Darf ich fragen, gibt es Fabriken? Ich... Weiß es nicht. Was ist mit Arbeitslosigkeit? Armut. Was soll damit sein? Wer ist davon betroffen? Niemand natürlich. Niemand? Seit wann? Nur hier oder auch außerhalb der Stadt? Ich verstehe nicht. Was ist mit den Arbeitern? Bekommen die alle gleich viel? Wovon? Na, Geld. Geld? Aus welchem Jahrhundert stammen sie? Es gibt kein Geld mehr? Nein, wozu auch? Äh, äh, er ist verwirrt und seltsam. Seine Kleider. Ich hole Hilfe. Was ist das? Das hier? Ja, Sie haben es auch. Äh, nein. Doch, am Arm. Hier, äh, ich habe keins. Geh etwas zurück von Ihnen. Was, äh, wieso? Ich Ich bin nicht krank, wenn Sie das denken sollten. Oh, hey, hallo. Bleiben Sie, wo Sie sind. Äh, was macht dieses Ding? Sie sind nicht erfahrt. Bitte, was ist denn los? Nicht, sprechen, nicht bewegen. Was ist das? Etwa eine Waffe? Nicht ich bin unbewaffnet nicht und ich will auch ganz sicher keinen Ärger mehr Ich sah in der Ferne zwei Uniformierte auf mich zu rennen. Der unerträgliche Lärm, den das kleine Flugobjekt machte, wies ihnen den Weg. Die Menschen um mich herum reagierten völlig anders als bei uns. Hier hätte sich eine Menschentraube gebildet. Dort jedoch flohen die Menschen regelrecht. Etwas stimmte hier nicht. Und dann sah ich, wie die uniformierten längliche Geräte anhoben, die ein wenig wie Gewehre aussahen. Ich musste weg, schnell. Ich wusste mir nicht anders zu helfen und schlug nach dem Flugobjekt. Das Ding schien völlig überrascht zu sein, taumelte durch die Luft davon. Ich drehte mich um und rannte zurück in die Gasse. Halt, stehen bleiben! Stopp jetzt! Ah! Ja, komm, komm. Der Schuss verfehlte mich, brach ein Stück Beton aus der Häuserwand. Sie schossen also scharf, um mich zu töten. Wieder verfehlte mich ein Geschoss nur knapp. Ich rannte zurück in die Gasse, hin zur Zeitmaschine. Im Laufen holte ich den Hebel hervor, aber ich wusste, dass ich etwas Zeit brauchen würde, um ihn festzuschrauben und die Maschine wieder betriebsbereit zu machen. Halt! Stehen bleiben! Verdammt! Verdammt! Komm jetzt! Komm da runter! Na los, oder wir... Vorsicht! Finger weg da! Lass das Gerät sofort los und komm her! Die Generatoren liefen wieder an. Jetzt musste ich nur noch etwas Zeit gewinnen, Ihnen was vorspielen. Ich sag dir, die Finger weg! Ist ja gut, ist ja gut. Ich gebe auf. Steig von dem Ding da! Erst wenn Sie mir sagen, was damit mir geschieht. Wir bringen dich ins Interrogationszentrum. Dort wirst du erfasst und eingeteilt. Eingeteilt? Wohin? Wohin? Ja! Der muss verrückt sein. Natürlich dort, wo die Freihaber dich einsetzen. Freihaber? Wer ist... Runter da, Terrorist, oder ich schieße. Und das dürftest weder du noch dein Gerät da überstehen. Also gut. Ich ergebe mich. Ich schalte es nur noch aus. Nein! Nein! Aber das muss ich, sonst gibt es eine Katastrophe. Ich drückte den Hebel ein kleines Stück vorwärts. Ich musste wissen, ob das Kraftfeld hergestellt wurde. Verdammt, er aktiviert es! Nein, steht doch! Ich schalte es aus! Du hast es so gewollt! Der Schwindel packte mich wieder. Jetzt war es soweit. Bis zum Anschlag rammte ich den Hebel nach vorne. <lacht> ich hatte es übertrieben. Meine Umgebung verwischte plötzlich, wie auf einem unscharfen Foto. Und ich selbst konnte mich plötzlich nur noch wie in Zeitlupe bewegen. <lacht> »Wahrscheinlich hatte ich extremes Glück, dass die Zeitmaschine nicht auseinanderflog. Mir war, als würde ich in einer Art Schleim stecken. Wohin ging der Zähler der Uhr raste, so schnell, dass ich die Zehntausender-Zahlen nicht mehr richtig lesen konnte. Ich griff nach dem Hebel, aber ich erreichte ihn einfach nicht schnell genug. Panik stieg in mir hoch. Was, wenn ich die Zeitmaschine nicht mehr stoppen konnte? »Jack?« »Wenn ich mich im Strudel der Zeit verlor!« »Jack?« »Ja?« Was du uns hier erzählst, ist nur sehr schwer zu glauben. Aber es ist so passiert, Caps. Deine Geschichte klingt eher nach einem Traum oder fantastischen Roman. Aber... Seht ihr das auch so? Ja? Ich weiß es nicht. Bis jetzt hast du nur eine Geschichte erzählt. Wie wäre es mit einem Beweis? Oh, ich habe Beweise. Beweise. Der Kassettenrekorder. Ich muss ihn nur noch auswerten. Jack, bitte. Ein Tonband? Moment, da ist noch mehr. Hier. Ich habe Sie mitgebracht. Aus der Zukunft. Blumen? Mr. Jones. Sie sind Biologe. Was für eine Art von Blume ist das? Ähm. Tja, also... Ich, äh, also das ist auf jeden Fall keine heimische Pflanze. Ach nein? Und wo habe ich sie dann her? Also ich, Tschau, äh, was ist das für eine Blume? <lacht> ich weiß es nicht. Aber du kannst doch wenigstens bestimmen, aus welchem Teil der Erde sie stammt. Also nach den Blüten zu urteilen? Nein, ich. Müsste Sie in meinem Labor untersuchen. Also gut, Jack. Aus welchem Jahr stammt Sie? Das Jahr, in dem ich am längsten verweilt bin. Und? Aus dem Jahr 802.701. Bitte? So spannend Sie auch erzählen, mein guter Milton. Ich lasse mich nur ungerne veralbern. Nichts liegt mir ferner. Sie sind nicht der Erste, der versucht, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu generieren. Was wollen Sie damit sagen? Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Bis hierhin bin ich Ihnen ja noch amüsiert gefolgt. Aber jetzt sollten Sie langsam mal einen Punkt machen. Blank, Sie haben bereits Artikel von mir veröffentlicht. Sie wissen doch am besten, dass ich kein Phantast bin. Bei allem, was mir heilig ist. Ich war im Jahr 800-2701. Und was ich dort erlebt habe, berührt mich so tief. Wie nichts zuvor in meinem Leben. Wie können Sie es wagen, nach allem, was ich durchgemacht habe, mir Betrug zu unterstellen? Ich unterstelle Ihnen doch gar nichts. Ich habe nur... Als wenn ich es nötig hätte, mir Anerkennung zu erheucheln. Aber bitte, wenn Sie glauben, dass ich Ihre Zeit vergeude, gehen Sie, bitte gehen Sie! Jack, niemand hier wollte dich beleidigen. Du musst nur verstehen, dass uns das, was du berichtest, völlig unvorbereitet trifft. Diese Blume ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ich würde die Geschichte gerne weiterhören. Ich auch. Sicher? Ja, bitte. Dieses Jahr, 800.000 noch was. Wie bist du dorthin gekommen? Ich. Wie gesagt, ich... Ich konnte mich kaum noch bewegen. Die Zeit synchronisierte sich nicht richtig, weil ich zu schnell war. Hilflos musste ich zusehen, wie auf der Uhr ein Jahrtausend nach dem anderen an mir vorbeizog. Die Sicht nach draußen blieb undeutlich. Dafür spürte ich wieder, wie sich die Zeitmaschine mehrfach hob und senkte. Nach einer gefühlten Ewigkeit bekam ich endlich den Hebel wieder zu fassen. Ich wusste nicht, wo ich landen würde. Als ich den Schwindel wieder spürte, jagte mich die nackte Todesangst. Die Zeitmaschine stoppte, aber viel zu abrupt. Als hätte es das Kraftfeld nicht abwarten können, sich wieder mit der Normalzeit zu synchronisieren. Ich wurde hinausgeschleudert, stieß mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Irgendwann kam ich wieder zu mir. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte. Test, Test. Okay, funktioniert. Ähm. Datum 27. September 802.701. Vorausgesetzt die Uhr in meiner Maschine funktioniert überhaupt noch richtig. Ort, eine Art Garten. Mannshohe Gewächse, die entfernt an Rhododendronbüsche erinnern. Die Blüten sind lila und malvenfarbig. Außerdem gibt es Bäume. Circa zwei Yards hoch. Der Garten ist nicht vollkommen verwildert, aber auch nicht gepflegt. Die Zeitmaschine war umgekippt. Ich habe mir den Kopf an einem Stein angestoßen, als ich herausgeschleudert wurde. Aber es ist zum Glück nur eine kleine Wunde. Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Ich habe nicht einmal ein Pflaster dabei. Hinweis! vor der nächsten Zeitreise entsprechende Ausrüstung vorbereiten. Also schön. Hier ist etwas ganz Erstaunliches. Nur etwa neun Yards von meinem Landeplatz entfernt befindet sich eine Art Monument, das an eine geflügelte Sphinx erinnert. Ich scheine hier allein zu sein, keine Lebewesen zu sehen, abgesehen von ein paar Vögeln. »Die Skulptur wurde aus marmorartigem Stein gehauen, während der Sockel aus Metall ist. Vermutlich Bronze oder sowas. Ich sehe auch Vertiefungen, die auf eine Öffnung oder, oder ein Tor schließen lassen. Man kann das Innere des Sockels also betreten. Aber er lässt sich anscheinend nicht von außen öffnen. Nun, die Zeitmaschine habe ich wieder aufgerichtet. Einige Kabel waren aus ihren Vorrichtungen gerissen.« konnte sie aber wieder koppeln. Hoffentlich hat sie keine schlimmeren Schäden davon getragen. Ein paar Worte zu meinem inneren Zustand. Ich äh, beginne mich gerade erst wieder zu sammeln. Aber tatsächlich bin ich von meinen eigenen Gefühlen überrascht. Jede romantische Vorstellung von Entdeckertum oder Abenteuerlust weicht gerade einer diffusen Furcht. Denn mir wird langsam klar, dass ich einer mir völlig fremden Welt ausgesetzt bin. Ich kenne die Gefahren nicht. weiß nicht, was mit mir passieren wird. Im Moment stehe ich vor der Wahl, die Zeitmaschine sofort wieder startklar zu machen. Oder sie hier zu lassen und diese Welt der Zukunft zu erforschen. Ich, äh, ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Ende der Aufzeichnung. Ich... Ich muss schon sagen, das ist beeindruckend. Du warst wirklich dort, ja? Das ist eine Aufzeichnung aus dem Jahr 800.000. Ja. Also, wenn das alles stimmt und du wirklich beweisen kannst, dass das Tonband keine Fälschung ist, ja, Moment, dann gehe ich jede Wette ein, dass die Universität dich sofort mit allen Mitteln weiter unterstützen wird. Karl, sobald etwas davon durchsickert, wird die Regierung das Projekt unter ihre Fittiche nehmen. Vielleicht werden wir sogar daran beteiligt, aber Milton wird sicher zum Leiter eines Forschungsteams ernannt werden. Die Regierung? Allein die Tatsache, dass sie wieder hier sind, sollte sich das alles wirklich bewahrheiten, eröffnet geradezu ungeheuerliche Möglichkeiten. In die Zukunft zu blicken, die Zeit gar zu verändern, das kann sich kein Land, keine Regierung entgehen lassen. Wir sprechen hier von einem Instrument enormer Macht. Ich habe die Maschine nicht entworfen, damit sie für politische oder militärische Zwecke missbraucht wird. Das werde ich nicht zulassen. Ich bezweifle, dass das zur Disposition stehen wird. Bitte, können wir das nicht später besprechen? Sie sagten, Sie wären lange dort geblieben in diesem Jahr. Also haben Sie sich entschieden, die Zeitmaschine in dem Garten zurückzulassen, richtig? Ja. Was dann? Ich habe sie mit Ästen bedeckt. Es war keine gute Tarnung, aber... Ich wusste ja noch nicht einmal, ob außer mir überhaupt noch jemand da war. Also ging ich los. Verdammt, Jack, was tust du hier nur? Ich bin jetzt in einem Waldstück. Es ist nicht dicht bewachsen, man kann bequem laufen. Gerade habe ich etwas gehört... Es klang wie, wie, wie menschliche Stimmen. Da, wieder. Könnten Kinder sein. Ähm oh mein Gott. Ich, ich sehe zwei menschenähnliche Geschöpfe. Kleiner als ich. Sie gehen mir vielleicht bis zur Schulter. Sie, sie, sie sehen mich an. Sie lächeln. Ich, ich glaube, ich habe sie bei einer Art Spiel gestört. Ich versuche, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. <lacht> Hallo! Seht! Ich komme in Frieden! Sie kommen auf mich zu. Sie lächeln immer noch. Sie sind da. Oh, Karatan! Yo, Karatan! Sie fassen mich an. Berühren mich. Ulo <lacht> Tanda! Vadima! Jetzt entfernen Sie sich von mir. Nicht hastig. Eher, als hätten Sie etwas Besseres zu tun. Ich gehe Ihnen nach. Sie sehen seltsam aus. Nicht die Kinder, es sind junge Erwachsene. Nur eben kleiner als wir. Sie haben blonde Haare. Die Ohren sind klein. Die Münder ebenfalls. Dafür sind die Augen vergleichsweise groß. Aber sie haben keine Augenbrauen, überhaupt keine Gesichtsbehaarung. Sie tragen so etwas wie eine Tunika, purpurrot, in Hüfthöhe ein Lederband, an den Füßen geschnürte Sandalen. Sie sehen sich manchmal nach mir um, sie scheinen aber keine Scheu vor mir zu haben. Sie... Ich werde verrückt. Wahnsinn! Da sind hunderte von diesen Wesen... Ich sehe große Gebäude, groß wie Lagerhallen, mit abgerundeten Dächern. Viele davon. Dies muss eine Art Stadt sein. Die Stadt der Zukunft, mit Menschen der Zukunft. Ich, ich bin überwältigt. Da, sie kommt zu mir. Sicher 20 oder mehr. Oh. Auch sie berühren mich, aber nicht aggressiv, sondern sehr sanft und sehr bedacht. Sie haben gar keine Angst vor mir. Sie sind, ja, sind zerbrechlich wirkende Wesen, aber sie sind da wunderschön. Ihre Kleidung ist sehr farbenfroh. Das Ganze hier erinnert mich an eine Art Ausflug. Die Menschen spielen, liegen in der Sonne, reden miteinander, lachen. Warum sagst du das alles? Was? Du sprichst meine Sprache? Du kannst du mich verstehen? Ja. Die anderen auch? Viele. Aber wie kommt es, dass du meine Sprache sprichst? Wieso sprichst du meine Sprache? Ich weiß nicht. Da. Sie, sie gehen wieder. Als hätten sie das Interesse an mir verloren. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich mit einigen von ihnen kommunizieren kann. Das, das beruhigt mich. Nein, nein. Ehrlich gesagt wühlt es mich eher auf. Das, Was ist das für ein Volk? Ich dachte, dass sich der Mensch immer weiterentwickeln würde. Dass Kunst und Wissenschaft irgendwann den Menschen zu etwas Höherem macht. Entweder habe ich noch nicht begriffen, zu welchen Höhen der Mensch in dieser Zeit aufgestiegen ist... Oder ich muss eingestehen, dass die Menschheit eher auf das geistige Niveau von Kindern zurückgefallen ist. Obwohl, sie sind mehrsprachig. Hallo? Äh, darf ich mich setzen? Ja. Oh, du verstehst mich. Wie schön. Mein Name ist Jack. Wie heißt du? Hast du Hunger? Ja, in der Tat. Oh, sind aber... Das sind aber große Früchte. Ich nehme mir eine, ja? Das, das, ist, das ist ja... Die sind ja köstlich. Wo kommen die her? Du siehst mich so fragend an. Wer hat diese Früchte geerntet? Sie sind da. Ja, ja, ich weiß, dass sie da sind. Aber wo kommen sie her? Weiß nicht. Bringt jeder von euch welche mit? Oder äh, gibt es Arbeiter, die sie für euch bereitstellen? Elosaya Entschuldige, ich, ich verstehe diese Sprache nicht. Was heißt das? Rigosi. Nun wartet doch. Wohin gehst du? So langsam wird mir das wirklich unheimlich, Jack. Was war das, Jack? Haben wir da gerade eben wirklich die Menschen der Zukunft gehört? Die Generation. Was? Es muss einen weiteren Weltkrieg gegeben haben, von dem sich die Menschen nicht erholt haben. Fünf. Fünf was? Fünf Weltkriege. Woher willst du das wissen? Haben es dir diese Menschen erzählt? Nein. Aber sie waren doch die vorherrschende Spezies, oder? Hör zu. Nachdem ich ein paar Stunden mit ihnen verbracht hatte, begann ich einen wunderbaren Traum zu träumen. Ich kam zu der Überzeugung, dass die Menschen den höchsten Punkt ihrer sozialen Entwicklung erreicht hatten. Es gab keine Gefahren mehr, keine Notwendigkeit für Streit oder Kampf. Ich entdeckte keine Hinweise auf Eigentum. Die Menschen teilten alles. Sie existierten in totalem Einklang mit der Natur. Es gab keine Gefahren mehr, keine Raubtiere. Und natürlich bewirkt diese Art von Dasein einen Verfallsprozess, Stärke erwächst aus Bedürfnissen, Sicherheit jedoch verursacht Schwäche, versteht ihr? Die hohe Zeit von Wissenschaft, Kultur und unserer Zivilisation mit all ihrem Schrecken war überschritten. Wir hatten alles über Bord geworfen, inklusive der Kriege und Gewalt. Und ein wirkliches Gleichgewicht hergestellt. Frieden hatte sich über die Erde gelegt. Dies war die Ruhe nach dem Sturm. Und mir erschien es nur logisch, dass die Menschen sich nun der Muse und dem Leben hingaben. Blumenkränze zu basteln, zu tanzen, zu singen und zu spielen. Das war alles, was vom kreativen Geist des Menschen übrig geblieben war. Und es war gut so, dachte ich. Was für ein Irrtum. Irrtum? Inwiefern? Als die Sonne sich senkte, trennte ich mich von den Menschen und erklomm einen Hügel. Von hier aus hatte ich eine unglaubliche Sicht über das Land. Es gab so viel zu entdecken. Die Gebäude waren nicht alle gleich. Einige hatten bunte Kuppeln, andere sahen aus wie riesige Bungalows. In weiter Ferne glaubte ich sogar, künstliches Licht aus einem Haus strahlen zu sehen. Ich sah mich um und entdeckte in einiger Entfernung einige Gesteinshaufen, die mit Metall angereichert waren. Die Natur hatte sich über den größten Teil der Schutthaufen gelegt, so dass ich zuerst gar keine Struktur erkennen konnte. Aber dann wurde es mir klar. Und es traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Oh mein Gott. Es musste einst ein Gebäude gewesen sein. Ein gewaltiges Gebäude, wie ich es noch nie gesehen habe. Kilometer lang. Sicher gebaut für die Ewigkeit. Und jetzt waren da nur noch Teile der Grundmauern. Ein monströses Labyrinth aus Trümmern. Ein Mahnmal des Schreckens und Symbol für die Sinnlosigkeit des Strebens. Schockiert ging ich den Hügel wieder hinab. Ich wollte noch einmal nach der Zeitmaschine sehen. Der kleine Platz war nicht schwer zu finden. Ich musste mich nur an der Sphinx orientieren. Es dunkelte bereits, als ich den Sockel erreichte, und dann stockte mir der Atem. Aber... das kann doch nicht sein! Das ist doch unmöglich! Die Maschine war nicht mehr da. Nein, nein, nein! Ich machte mir etwas Licht mit dem Feuerzeug. Und da entdeckte ich die Spuren, die die Kufen meiner Maschine im Boden gezogen hatten. Die Maschine war in Richtung Sphinx bewegt worden. Die Furchen reichten bis zur Bronzetür, Das darf doch nicht... und verschwanden darunter. Hallo! Hallo! Macht auf! Hört ihr! Macht das Tor auf! Sofort! Verdammt! Verdammt! Verdammt! Das Tor war verschlossen. Ich hatte keine Möglichkeit, durch das massive Metall zu dringen. Meine Zeitmaschine befand sich im Inneren des Sockels, und ich hatte nicht die geringste Ahnung, was man dort mit ihr anstellte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Panik in mir hochstieg. Was, wenn wer auch immer sich hinter diesem Tor verbarg, die Maschine auseinandernahm und zerstörte. Ich war in der Zukunft gestrandet und fürchtete für immer dort bleiben zu müssen. Bei diesen Menschenwesen, die den Intellekt von Kindern besaßen. Es grenzt an Ironie, dass ausgerechnet der Umstand, dass die Zeitmaschine bewegt worden war, mir vielleicht das Leben gerettet hat. Dein Leben? Ich komme später noch dazu. Jedenfalls... Als ich da stand, am Fuße dieser Sphinx, kam mir Ihr Lächeln plötzlich höhnisch vor. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und ging völlig deprimiert zurück zu den Menschenwesen. Ich hatte zwar bisher keine großen empathischen Anlagen bei Ihnen feststellen können, Trost würde ich also höchstwahrscheinlich nicht bei Ihnen finden, aber in diesem Moment brauchte ich einfach die Nähe von irgendwem. Ich setzte mich zu Ihnen ins Gras, beobachtete, wie Sie spielten, tanzten, im Fluss badeten, Und dann, ganz überraschend, kam eine junge Frau auf mich zu und legte mir einen Kranz aus geflochtenen Blumen um den Hals. Schön, nicht? Ja, schön. Sehr schön, Kleine. Komm, setz dich. Na gut. Es kümmert dich nicht, oder? Was denn? Wo ihr seid, was ihr tut, welche Welt ihr geerbt habt. Welch unvorstellbares Leid eure Vorfahren über sie gebracht haben. Vielleicht muss es so sein. Vielleicht ist es meine Strafe. Ein Paradies, für das es sich nicht zu so leben lohnt. Die Natur hat sich meiner Spezies entledigt und lacht mich nun aus. Das ist komisch. Die junge Frau stand auf und rannte weg. Ich saß da wie ein Häufchen Elend. war der einsamste Mensch auf diesem Planeten. Doch dann änderte sich alles. Mit einem Mal. Jemand schrie. Sofort sprang ich auf und entdeckte eine andere Frau, die hilflos im nahen Fluss trieb. Sie konnte sich nicht über Wasser halten. Die Frau musste einen Kampf haben, denn die Strömung war nicht besonders stark. Mir! Zweimal bekam ich sie vom Ufer aus zu fassen, zweimal entglitt mir. Ich zog meine Jacke aus, sprang ins Wasser und packte sie unter den Schultern. Hab ich nicht. Ich bin kein guter Schwimmer. Auch wenn die Strömung nicht besonders stark war, hatte ich doch große Mühe, die Frau im Rettungsgriff an Land zu bringen. Aber ich schaffte es. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Hörst du mich? Ja! Gut so! Gut so! Raus damit! Gut so! Was mich total verstörte, war die Gleichgültigkeit der anderen. Die sahen uns einfach nur an. Niemand dachte daran, sich zu rühren. Sie hätten die Frau einfach ertrinken lassen. Zitternd und mit einem Ausdruck, den ich nur von einem kleinen Kind kannte, kam sie langsam wieder zu sich. So perfekt war dein Paradies also doch nicht. Nein, Krebs. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber diese Welt der Zukunft ist grausam. Die Hölle. Weil die Menschen gleichgültig geworden waren? Sie waren weniger gleichgültig, als es den Anschein hatte. Es lag an ihrer Sozialisation. Schon der Umstand, dass ich diese junge Frau gerettet hatte, bewirkte bei ihr einen Prozess. Sie zeigte Dankbarkeit, lief ab diesem Punkt ständig hinter mir her. Irgendwann setzte ich mich mit ihr zusammen, in der Hoffnung, von ihr mehr über die Zusammenhänge dieser Welt zu erfahren. Äh, mein Name ist Jack. Verstehst du? Ich bin Jack. Und du? Hm? Dein Name. Wie heißt du? Wiener? Wiener. Das ist ein sehr schöner Name. <lacht> Wer hat ihn dir gegeben? Niemand. Aber irgendwo bist du doch hergekommen. Wer ist deine Mutter? Man konnte ihr ansehen, wie schwer ihr diese Unterhaltung fiel. Sie gab sich solche Mühe, aber sie verstand mich nicht. Ich musste sie noch mehr wie ein Kind behandeln. Und das fiel mir schwer, denn wie ihr wisst, hatte ich nie mit Kindern zu tun. Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst? Ich, ich weiß es nicht. Weißt du, was ein Kind ist? Ein Kind? Kleine Menschen. Sieh mal, du bist groß, aber du warst mal kleiner, oder? Ja. ja. Und als du kleiner warst, wer war da bei dir? Oh, die Frau. Gut, Wiener. Was für eine Frau? So, so wie du. Eine Frau wie ich? Ja. Du meinst so alt wie ich? Älter als ihr? Also äh, mit mehr Bart zum Beispiel? Was redest du da für ein mist äh, Falten? Hatte sie Falten, kleine, so wie die hier, an meinen Augen? Ja. Und das Haar in einer anderen Farbe? So wie bei mir, hier an den Schläfen? Ja. Vielleicht noch grauer? Ja. Gut, Wiener. Wo ist diese Frau? Äh, bei den anderen. Anderen? Du meinst Kinder? Bei anderen kleinen Menschen? Ja. Oh, super. Ich, oh, Kannst du mich zu ihr bringen? Ja. Jetzt? Sofort? Mhm. Das, das ist ja ganz fantastisch. Äh, komm, lass uns gehen. Gut. Wiener führte mich aus dem Dorf. Ich hatte es bereits von der Anhöhe aus gesehen, Es gab mehrere Dörfer. Eigentlich waren es eher Kommunen. Etwa alle zwei Meilen trafen wir auf neue Gemeinschaften. Das Leben dieser Wesen spielte sich vor allem in einem gewissen Radius um eines dieser großen Gebäude ab, in denen die Menschenwesen aßen und schliefen. Diese riesigen Hallen waren unterschiedlich gebaut und besaßen unterschiedliche Farben. Zwischen diesen einzelnen Kommunen sah ich immer wieder diese Öffnungen, wie Brunnen, die von kleinen Kuppeln überdacht waren. Ich spürte, dass ich kurz davor stand, dieser Welt einige Geheimnisse zu entlocken. Und dann sah ich es. Das gibt es doch nicht. Wir nähern uns der nächsten Gemeinschaft. Tatsächlich sehe ich hier nur Kinder. Richtige Kinder. Vielleicht zehn oder elf Jahre alt. Sie, das, das Gebäude, um das herum sie sich tummeln, sieht erheblich moderner aus. Die Form ist kubisch. Das Dach ist leicht abgeschreckt. Darauf sehe ich rechteckige dunkle Paneele, die mich an Solarplatten erinnern. Es gibt Kabel. Ich höre so etwas wie elektrisches Summen, vielleicht Generatoren. Das kubische Gebäude ist erheblich größer als die Hallen der einzelnen Gemeinden. Und es dringt Licht aus dem Inneren. Künstliches Licht. Ich, äh, ich muss mir das ansehen. Komm, Wiener, Eilung. Oh, Gott sei Dank. Verzeihen Sie, sprechen Sie meine Sprache? Oh, bitte, ich, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich komme in friedlicher Absicht. Das ist ungewöhnlich. Wer sind Sie? Endlich mal jemand, der mich was fragt. Mein Name ist Jack. Jack Milton. Ich ähm, komme von weit her. Wer sind Sie? Das ist unwahrscheinlich. Sie sind kein Eloy. Kein was? Eloy. Sie meinen diese Menschen hier? Ja. Die heißen Eloy? Ja. Äh, Wina, stimmt das? Ja, Eloy. Ich bin Eloy. Nun, ich bin kein Eloy. Ich bin ein Homo Sapiens, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist unwahrscheinlich. Aber Sie sehen doch, dass ich hier bin. Das muss ein Fehler sein. Ich werde es überprüfen. Bitte. Gerne. Bis die Diagnose abgeschlossen ist, kann die Konversation fortgeführt werden. Es hilft vielleicht bei der Analyse. Also schön. Wer hat das alles hier gebaut? Die Frage ist ungewöhnlich. Das mag ja sein, aber irgendwer muss das alles hier doch gebaut haben. Wer? Und wer kümmert sich um die Eloy? Gibt es noch mehr von Ihnen? Gibt es vielleicht verschiedene Klassen unter den Eloy? Oder Entwicklungsstufen? Verschiedene Architekten. Einzusehen in den Chroniken der neuen Zeitrechnung. Die morlocks ja nein ja Oh, das war zu schnell ich ähm, fangen wir bei ihnen an gibt es noch mehr von ihrer art ja wo in den anderen entwicklungszentren verstehe und äh, sie erziehen die kinder hier richtig ja wo kommen die kinder her aus den brutzentren brutzentren wie äh, was heißt das nach einer empfängnis begeben sich die weibchen in die brutzentren und dann Nach der Austragung werden die Neugeborenen in die Entwicklungszentren 1 bis 4 gebracht. Und das hier ist welches Entwicklungszentrum? Drei. Ah, verstehe. Und wenn die Eloi ausgewachsen sind, werden sie einer Gemeinschaft zugeteilt, richtig? Korrekt. Das heißt, diese Zentren wurden von anderen Eloi gebaut? Nein. Nicht? Nein. Von wem dann? Der vorherrschenden Spezies vor den Eloi. Oh, waren es menschen humanoide ja ja aber sie gehören nicht dazu oder ich meine sie sind nicht organisch oder korrekt ein roboter nein sie sind eine holographische projektion korrekt Aber wo kommt das bild her für meine darstellung sind neun projektoren vernetzt Die Projektoren befinden sich in den oberen Bereichen. Ja. Was tun Sie da? Ich versuche, Sie anzufassen. Das ist widersinnig. Unglaublich. Sie sehen so real aus. Wer, wer hat sie denn entworfen? Ich meine, wer hat sie programmiert? Matt. Ist das der Name eines Menschen? Ja. Der ist aber kein Eloy. Korrekt. Und wo ist diese Spezies, die sie programmiert hat jetzt? Nicht mehr existent. Sie meinen, man hat diese Zentren für die Eloi gebaut und ist dann weggegangen? Nein. Soll das heißen, dass diese Zentren gar nicht für die Eloi gebaut wurden? Korrekt. Aber wo... Ich meine, wieso sind die Erbauer nicht mehr existent? Sie haben sich vernichtet. Gab es etwa einen... einen vierten Weltkrieg? Ja. Und der hat die Erbauer vernichtet? Nein. Es gab noch einen Krieg? Ja. Der letzte? Ja. Mein Gott. Wie konnten diese Gebäude überdauern? Sie wurden wieder aufgebaut und reaktiviert. Von wem? Der Zwischenspezies. Was für eine Zwischenspezies? Sie zählt aufgrund der genetischen Veränderungen nicht zur Vorgängerspezies Homo sapiens aptus und trägt keine Bezeichnung. Homo sapiens aptus? Korrekt. Das heißt, dass diese Zwischenspezies dem Homo Sapiens Abtus folgte und sein Erbe übernahm? Die Zwischenspezies war intelligent genug, um diese Gebäude wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und dann? Folgte die endgültige Aufteilung. Die namenlose Spezies teilte sich auf? Korrekt. In wen? Eloy und Morlocks. Wer sind die Morlocks? Eine Spezies mit einer defizitären Melaninsynthese. Was heißt das? Eine gesundheitsgefährdende Empfindlichkeit bei ultravioletter Strahlung. Und diese Morlocks leben wo? Außerhalb ultravioletter Strahlung. Unter der Erde? Ja. Und wenn die Sonne weg ist, kommen sie an die Oberfläche? In unregelmäßigen Abständen. Und die Morlocks warten Sie? Also diese Anlage hier? Minimal. Was heißt minimal? Das System hält sich selbst instand. Die Paneele zur Energieversorgung werden regelmäßig gereinigt. Von den Morlocks? Ja. Aber programmieren können die Morlocks nicht? Es ist bisher nicht vorgekommen. Reichen Ihre kognitiven Fähigkeiten dazu nicht aus? Dazu liegen keine Daten vor. Das System braucht keine auswärtige Programmierung, da es selbst anpassend ist. Ich, ähm... Es gibt eine Art Sphinx in der Nähe der Gemeinschaft, aus der Wiener stand. Ist das ein Zugang zur Welt der Morlocks? Ja, Wie kann man ihn öffnen? Im Inneren, nahe des Einlasses, gibt es einen einfachen Hebelmechanismus. Ich muss aber von außen dort hinein. Dann müssen Sie warten, bis der Hebel von innen betätigt wird. Aber es muss doch noch einen anderen Weg geben, hineinzukommen. Durch eine Sprengung zum Beispiel? Nein, etwas anderes. Eine Sprengung könnte die Maschine beschädigen. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Die... die... die, die. Hallo? Die, die Analyse ist abgeschlossen. Sie existieren nicht. Bitte? <lacht> hallo, ich stehe vor Ihnen. Reden Sie mit mir. Hey, hallo! Meine Hände glitten durch die Projektion. Das Hologramm hatte die Konversation mit mir eingestellt. Es war zu der Überzeugung gelangt, dass ich nicht sein konnte und ignorierte mich einfach. Du hättest es vom Gegenteil überzeugen können. Hättest zum Beispiel den Tagesablauf stören können. Daran dachte ich später auch. Aber in diesem Moment fühlte ich mich wie betäubt. Die Fülle an Informationen hatte mich überwältigt. Ich versuchte, die einzelnen Teile zu einem Bild zusammenzusetzen. Es gab also noch eine weitere Spezies, die Morlocks. Sicher war der Krieg verantwortlich gewesen für die Schädigung an ihrem Erbgut, aber sonst... Dieses Erziehungssystem wartete und entwickelte sich selbst. Von daher gab es keinen Grund für die Morlocks, dem System ihre Intelligenz zu offenbaren. Aber vielleicht waren sie es, die die Kleider für die Eloy herstellten. Vielleicht trugen sie die Früchte zusammen und kümmerten sich aus dem Verborgenen heraus um die Elo. Es gab so viele offene Fragen. Ich musste zu ihnen. Sie kennenlernen. Schließlich waren sie auch der Schlüssel zu meiner Zeitmaschine. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe einen dieser Brunnen erreicht. Tatsächlich sind es gar keine Brunnen, sondern Auslassöffnungen. Oder etwas in der Art. Ja, es gibt eine Strömung. Warme Luft steigt auf. Und wenn ich genau hinhöre, nehme ich Maschinengeräusche aus dem Inneren wahr. Moment, ich halte das Aufnahmegerät über den Schacht. Ich hoffe, man kann was hören. Ah, das sind Sprossen. Man kann diese Öffnungen also hinabsteigen. Der Radius dieser Öffnungen beträgt etwa zweieinhalb Yards. Allerdings kann ich nicht sehen, wie weit der Schacht hinabführt. Mein Gott, was würde ich jetzt für eine einfache Taschenlampe geben. Zum Glück habe ich noch mein Benzinfeuerzeug. Ich werde mir eine Fackel bauen und dann hinabsteigen. Ende. Wiener? Wiener, was ist los? Warum kommst du nicht her? Geh nicht! Hey, was hast du denn? Hast du etwa Angst vor dieser Öffnung? Geh nicht! Ich soll nicht da runtergehen? Nein. Warum nicht? Du kommst nicht wieder. Wieso sagst du das? Wir wissen es. Niemand darf da runtergehen. Sonst verschwindet man. Ich verschwinde bestimmt nicht. Geh nicht! Wiener, ich muss... Aber du kannst hier bleiben und auf mich warten, ja? Ich werde nicht lange dort unten bleiben. Bevor es dunkel wird, bin ich wieder da. Einverstanden? Niemand kommt zurück. Niemand wollte dich auch retten, als du fast ertrunken bist. Ich schon, hm? Hab Vertrauen. Was ist das? Vertrauen? Ja. Du musst ganz fest an das glauben, was ich sage. Ich komme zurück. So sicher wie das Armen in... Egal. Ich komme zurück. Und jetzt muss ich mir eine Fackel bauen. Nicht im Entferntesten ahnte ich, wie naiv ich gewesen war. Ich hatte Winna leichtfertig versprochen, zu ihr zurückzukehren. Tatsächlich aber sollte der Abstieg ein Abstieg in die Hölle werden. Die Morlocks waren also nicht intelligent? Oh doch. Sicher waren sie das. Aber ihre Intelligenz hatte nichts mit Friedfertigkeit zu tun. »Wie konntest du nur ohne Waffe dort hinabsteigen?« »Ich hatte eine Waffe. Das war mir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Die provisorische Fackel hatte ich mir zwischen die Zähne geklemmt. Aber das war eine ziemlich dumme Idee gewesen. Der Schacht war tief. Sehr tief. Nach wenigen Minuten begann mir der Kiefer zu schmerzen. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als die Fackel fallen zu lassen. Die Öffnung über mir wurde immer kleiner.« Irgendwann winzig Und dann war ich umgeben von völliger Dunkelheit Ein unheilvolles Gefühl überfiel mich Ich fragte mich, wie ich wohl den Aufstieg schaffen sollte, wenn der Schacht noch lange weiter hinabführte Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, ertasteten meine Füße wieder festen Boden Ich war angekommen im Reich der Morlocks. Das Erste, was ich tat, war, mein Feuerzeug anzuzünden. Ich befand mich in einem schmalen Gang, allein. Meine Fackel lag ganz in der Nähe. Ich hob sie auf, setzte mich dann und schloss das Feuerzeug. Ich brauche eine Pause. Ohne die kleine Flamme war es stockdunkel. Die Luft war verbraucht. Das Dröhnen von Maschinen drang von links an mein Ohr. Ich überlegte, wie ich nun am cleversten vorgehen sollte. Die Morlocks waren nur die Nacht und Dunkelheit gewohnt. Das Licht einer Fackel wäre sicher zu hell ihrer ihre Augen. Ich wollte sie nicht erschrecken oder ihnen Angst machen. Andererseits musste ich selbst etwas sehen. Ich beschloss, die Fackel anzuzünden und beim geringsten Anzeichen von Leben wieder zu löschen. Ich ertastete das mit Stoffhetzen und getrockneten Gräsern umwickelte Ende des Stocks, hielt das Feuerzeug darunter und zündete es an. Zwei widerwärtige Gestalten hatten sich unbemerkt angeschlichen. Für einen kurzen Moment sah ich ihre abstoßenden Gesichter. Riesige im Licht der Fackeln flackernde Augen, wulstige Lippen mit schiefen gelblichen Zähnen. Die Haut war blass wie die eines Albinos, abgesehen von mehreren braun-grünlich glänzenden Flecken, die wie ein wässriger Ausschlag aussahen. Sie hatten nur wenige dünne Haare und keine Kleidung. Die abscheulichen Wesen rannten panisch vor dem Licht davon. Ich musste mich erst wieder sammeln, von dem Schock erholen. Waren das etwa Morlocks gewesen? Ich raffte mich auf. Jetzt dachte ich nicht mehr daran, die Fackel zu löschen. Aber sofort wieder nach oben klettern wollte ich auch nicht. Der Gang war für kleinere Wesen, als mich gebaut worden. Ich konnte nur gebückt laufen, drehte mich dabei immer wieder in alle Richtungen. Ich wollte unbedingt wissen, was das für Maschinen waren, die diese Geräusche machten und woher sie ihre Energie bezogen. Nirgendwo sah ich eines dieser Wesen, aber ich hatte den Eindruck, aus jeder schattigen Ecke belauert zu werden. Und dann trat ich aus dem Gang heraus, hinein in eine gewaltige Halle. Dort standen Maschinen, die so groß und so komplex waren, dass ich mit der Fackel nur einen Teil von ihnen erhellen konnte. Ich entdeckte Anzeigen und Schriftzeichen mit mir fremden Symbolen. Hallo? Ha Hallo? Können Sie mich verstehen? Mein Name ist Jack. Ich, äh, ich komme in Frieden von weit her. Ich möchte nur reden. Bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Wenn ich die Fackel löschen soll, sagen Sie es bitte. Ich möchte nur Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Ich möchte erfahren, wer Sie sind. Hallo? Kann mich jemand... Oh mein Gott. Das Licht der Fackel streifte eine Art Tisch oder Tafel. Was ich sah, widerte mich an. Da waren Teller... Spieße, kleine Sägen, etwas, das an Besteck erinnerte, und Knochen. An manchen hing noch Fleisch. Der Tisch, der Boden, einfach alles war getränkt von Blut. Nicht nur frisches, auch lange eingetrocknetes Blut. Ich konnte die Knochen sofort zuordnen. Es waren keine Tierknochen, sondern die von Menschen. Menschen, die etwas kleiner waren als ich. Die Erkenntnis brannte sich in mein Hirn. Ich musste einen Würgereiz unterdrücken. Die Morlocks züchteten die Iloy. Sie ernährten sich von ihnen. Die Luft schien mir plötzlich kaum mehr atembar. Ich drehte mich um, wollte gerade zurückgehen, als das Geflecht aus Stoff und Stroh von der Spitze des Stocks glitt und zu Boden fiel. Die Fackel war durchgebrannt. Nein, nein, nicht jetzt! Ich versuchte, die Fackel wieder zusammenzusetzen, verbrannte mir dabei die Finger, vergeblich. Die Flammen wurden immer kleiner und die Dunkelheit rückte von allen Seiten näher. Verdammt, verdammt, verdammt, Ich zündete mein Feuerzeug an, stolperte zurück. Von überall her hörte ich diese entsetzlichen Geräusche. Grunzen, Hächeln, sie kamen näher. Und als wenn es mir nicht schon schlimm genug gegangen wäre, sah ich plötzlich, wie die Flamme meines Feuerzeugs kleiner wurde. Das darf doch nicht wahr sein! Ich hatte den Gang erreicht, schloss das Feuerzeug. Bis jetzt hatte mich niemand angegriffen. Vielleicht würde ich die Flamme noch in Hüstern und brauchen. Panisch tastete ich die Wand des Ganges nach den Sprossen ab, stolperte weiter. Und dann spürte ich sie. Meine Hände. Kleine, kalte Hände. Sie tasteten mich ab. Meinen Rücken, die Beine. Ich durchlitt Todesängste, zündete mein Feuerzeug wieder an. Es waren Dutzende. Sie schraken zurück. Aber meine Flamme war viel zu klein, um sie zu vertreiben. Ich schloss das Feuerzeug wieder, tastete weiter. Und schon waren die Hände wieder da. Sie begannen sich unter meine Jacke zu schieben, an meinem Hemd zu zerren. Ich tastete weiter. Panisch trat ich nach dem Wesen. Aber wenn ich eins von mir stieß, tauchten sofort neue Hände an meinem Körper auf. Mein Hemd begann zu reißen. Kleine Finger machten sich an meinem Gürtel zu schaffen. Sie wollten mich ausziehen. Dann hörte ich ein schreckliches Geräusch. Sofort zückte ich mein Feuerzeug, zündete es an. Aber der Doch entflammte sich nicht mehr. Geht weg! Geht weg! Plötzlich stieß ich mit dem Hinterkopf an etwas Metallenes. Ich explodierte förmlich, fuhr herum, griff nach der Sprosse, stieg hoch, trat dabei in nackter Todesangst um mich, bis ich die ersten Meter hinaufgeklettert war. Jetzt scherte ich mich nicht mehr um die Länge des Schachtes, spürte keinen Schmerz mehr. Wie im Rausch erklomm ich eine Sprosse nach der anderen, blickte ständig nach oben, bis ich endlich das Licht sah. Wie ein Stern funkelte mir die Öffnung entgegen, trieb mich weiter an. Noch immer hörte ich das Hächeln und Grunzen der Morlocks. Sie waren unter mir, kletterten mir nach. Aber trotz Todesangst und einem überhöhten Adrenalinspiegel spürte ich, wie mir langsam die Kräfte versagten. Ich bekam Schmerzen in Armen und Beinen. Das Klettern wurde immer anstrengender. Einzig das Geifern der Morlocks ließ nach, je näher ich der Öffnung kam. Ich weiß nicht, wie ich die letzten Meter schaffte. Die Schmerzen waren unerträglich. Scheiend raffte ich mich über den Rand des Ausstiegs nach draußen. Ja, meine Arme, Jack. meine Beine. Jack! Oh. Wieder nicht, nicht, nicht zu fest mir, mir tut alles weh. Oh Jack, du bist wieder da. Ja. Du bist nicht verschwunden. Nein, aber fast. Ich schwöre dir, ich werde niemals wieder eine Warnung von dir unterschätzen. Hast du Morlocks gesehen? Ja. Moment mal. Du hast mich was gefragt. Du hast mir eine Frage gestellt. Ja. Habe ich etwa schon Einfluss genommen auf deine Spezies? Ich helfe dir. Nein, nein. Lass nur nicht anfassen. Ich, ich muss nur einen Moment hier liegen bleiben. Dann geht es schon wieder. Oh mein Gott. Der Starthebel. Wo ist der? Oh. Oh. Hier, hier ist er. Oh. Dachtest du, du hast ihn verloren? Ich dachte, die Orlogs hätten ihn mir aus der Jacke gezogen. Wie kannst du nur so fahrlässig sein, Jack? Bringst ihn auch noch den Zündschlüssel? Ich verstehe nicht. Ist gut, Wiener. Das brauchst du auch nicht. Gib mir noch ein paar Minuten, dann gehen wir, Okay. Ich möchte vor Anbruch der Dunkelheit zurück sein. Das also soll die Zukunft der Menschheit sein? Die eine Hälfte degeneriert, die andere völlig verroht? Die Eloi sind nicht degeneriert. Ich habe es bei Wiener erlebt. Sie begann immer mehr Fragen zu stellen und entwickelte so etwas wie Neugierde. Weil Sie diese entfacht haben. Sie wissen, dass Sie durch Ihr Handel die natürliche Entwicklung der Eloi beeinflusst haben. Nein, die natürliche Entwicklung wird von diesen Zentren unterdrückt. Ich bin mir sicher, dass die namenlose Spezies genau dafür gesorgt hatte. Schließlich waren die Eloi wie Mastvieh und wurden entsprechend aufgezogen. Dabei besitzen die Eloi auch fantastische Naturbegabungen, einen ausgeprägten Orientierungssinn zum Beispiel. Aber wie konnte sich der Mensch nur zu einer solchen Abscheulichkeit wie den Morlocks entwickeln? Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht ist die Antwort ganz profan. Außer den Menschen und ein paar kleinen Vogelarten gibt es dort so gut wie keine Fauna. Vielleicht wurde das Tabu aus der Not herausgebrochen. Vielleicht war es der reine Überlebenswille, der die eine Hälfte der Menschheit zu Kannibalen hat werden lassen. Wie hast du die Zeitmaschine zurückbekommen? Ich meine, freiwillig werden die Morlocks sie dir doch nicht gegeben haben, oder? Nicht ganz, nein. Mir war klar, dass ich ohne eine erneute Konfrontation mit ihnen die Zeitmaschine nicht zurückbekommen würde. Also dachte ich über einen Plan nach. Wiener wich nun gar nicht mehr von meiner Seite. Sie war für mich wie ein Kind, das ich unbedingt beschützen wollte. Aber ich machte einen Fehler. Ich war zu selbstsicher. Dachte, ich hätte viel Zeit. Nie hätte ich damit gerechnet, dass uns die Morlocks an der Oberfläche angreifen könnten. Es war Neumond. Neumond. Die Eloi lagen wie jede Nacht in einem tiefen, sorgenfreien Schlaf. Ich jedoch dachte darüber nach, woher ich ein langes Seil bekommen könnte und wie ich die Eloi in meinen Plan einbinden konnte. Ich döste bereits langsam über meine Gedanken ein, als ich plötzlich dieses Geräusch hörte. Es klang, als hätte jemand ein Druckventil geöffnet. Und dann roch ich es. Oh nein, das ist Gas. Wiener, wird wach. Wer wird wach? Hey! Haltet euch Kleidung vor den Mund! <lacht> raus hier! Los! Raus hier! Wäre ich nicht gewesen, hätten die Morlocks die Eloi betäubt und einfach mitgenommen. Ich machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Versuchte es zumindest. Ich hatte weder Licht noch eine Waffe. Ich konnte nur schreien und um mich schlagen. <lacht> Sie verschwanden wieder, aber ich hatte nicht verhindern können, dass sie einige der Eloi mitgenommen hatten. Dafür waren es zu viele Morlocks gewesen. Die anderen Eloi waren sichtlich verstört. Nicht wegen ihrer gekidnappten Mitbewohner, die waren ihnen wohl egal. Aber sie hatten noch nie so viel Gewalt erlebt. Sie hatten Angst vor den Morlocks und auch vor mir. Ich konnte die Angst in ihren Gesichtern sehen. Ein Gefühl, das ihnen bis jetzt in dieser Intensität fremd gewesen sein musste. Auch Wina schaute mich mit großen Augen an. Sie zitterte am ganzen Leib. Wina, komm her. Wina. Wina, habt keine Angst, es ist vorbei. Kaiolo, Passa. Wina. Passa das so. Komm her. Keine Angst. Zu dir werde ich nie so sein. Diese Morlocks wollten euch holen. Ich habe dich nur beschützt. Verstehst du? Mhm. Ich werde dir nie etwas tun, hörst du? Ich werde dir nie wehtun. Niemals. Es mhm. ja. geht so nicht. Wir müssen einen Weg finden, euch vor ihnen zu beschützen. Euch alle. Nicht wieder. Nein, Wiener, keine Sorge. Heute Nacht kommen Sie bestimmt nicht wieder. Ich werde Wache halten, damit ihr schlafen könnt. Nein, nicht weggehen. Bleib bei mir. Gut, wir können gemeinsam Wache halten. Ich setze mich hier draußen hin und du setzt dich neben mich und schläfst, ja? Ja, in Ordnung, Jack. Und während du schläfst, mache ich mir Gedanken über unsere Zukunft, ja? Ja, gute Idee. Die Schrecken der vergangenen Nacht scheinen bei den meisten keine Spuren hinterlassen zu haben. Ich muss etwas unternehmen. Die Morlocks sind eine Gefahr. Auch für mich. Wenn ich geschlafen hätte, das Gas hätte mich ebenfalls betäut. Vielleicht gibt es noch Gebäude, die nicht völlig zerstört sind. Ich habe Wiener gefragt, habe ihr erklärt, was alte Dinge sind, seltsame Dinge. Flugzeug. Genau, Wiener. Ich habe Bilder in den Sand gemalt. Wiener hat ein Flugzeug erkannt. Sie kann mir zeigen, wo sie es gesehen hat. Hoffentlich ist es keine Reklametafel oder sowas. Wir gehen jetzt dorthin. Okay, Wiener? Ja, gut. Und? Wohin? Da lang. Zur Sphinx? Weiter. Lange weiter. Dann lauf mal vor. Ich tue alles, was du sagst. <lacht> das macht Spaß. Frauen. Was tust du da? <lacht> Wiener, was machst du da? <lacht> Lass das. Für dich. Wiener, das ist nett, aber die Blüten werden in der Jackentasche verwelken. Ist aber schön. Wiener, bist du überhaupt sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Es ist nicht mehr weit. Wie weit denn? Ich sehe es schon. Dort hinten. Oh mein Gott. Was ist das? Da ist das Flugzeug. Komm, komm! Ja. ja. <lacht> Unglaublich. Hm? Das muss mal ein gewaltiges Museum gewesen sein. Aber dieser Ausmaße... Unbeschreiblich. Da. Das Flugzeug. Du hast recht, Wiener. Hm? Sieht aus wie... Das ist das Modell einer Concorde. Aber fliegen wird die wohl nicht mehr. Komm, lass uns weitergehen. Da unten gibt es noch mehr. Nein, nicht da. Was? Wieso? Zu dunkel. Nicht gut für uns. Oh, ja, du hast recht. Da vorne gibt es viel Licht. Gehen wir dorthin, ja? Ja. Ich hätte mir denken können, dass die Morlocks bereits alles, was mit Technik zu tun hatte, aus dieser gigantischen Ruine geplündert hatten. Stundenlang suchten wir in den Trümmern, aber bis auf eine Stange, die ich als Hieb und Stechwaffe einsetzen konnte, fand ich nichts Brauchbares. Auch Bücher gab es kaum. Und wenn, dann waren sie bereits porös und unlesbar. Ich war schon im Begriff frustriert umzukehren, als ich eine Abteilung mit naturwissenschaftlichen Exponaten entdeckte. Es gab ausgestopfte Tiere, in erbärmlichem Zustand natürlich, und Behälter mit konservierten Amphibien. Schlagartig stieg Hoffnung in mir auf. Ich nahm einen dieser Behälter und untersuchte ihn. Es gab keinen Deckel. Das Exponat, eine Kröte, war luftdicht in das Glas eingegossen worden und schwamm dort in einer trüben Flüssigkeit. Mein Gott, vielleicht hab ich ja Glück. Ich legte den Behälter vor mich auf den Boden und zielte mit der Stange auf eine Ecke. Volltreffer. Das Glas platzte nur an der Ecke auf. Oh Gott! Was ist? Bleib da! Der Gestank ist absolut fürchterlich! Oh, ich kann es riechen! Aber es ist definitiv alkoholhaltig! Es oh. oh. so. müsste reichen. Und jetzt lass mich bloß nicht im Stich. Oh. Ha! Das, das ist es! Ja! Siehst du das? Was ist das? Das ist mein Feuerzeug. Feuerzeug? Ja! Es funktioniert! Verdammt, es funktioniert! Ja. Ich wickelte drei weitere Glasbehälter in ein Stück Leder, das ich von einem der ausgestopften Tiere abzog, und schnürte es zu einem Bündel zusammen. Als Wiener und ich die Ruine verließen, stand die Sonne bereits ziemlich tief. Mir war klar, dass wir nicht rechtzeitig zurück sein würden. Ein paar Kilometer liefen wir noch, dann suchte ich Holz zusammen und errichtete ein kleines Lager. Wir würden die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Wiener gefiel das gar nicht, aber es war sicherer, als in der Dunkelheit durch den Wald zu laufen. Das ist nicht gut. So, das müsste reichen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut, Jack. Sieh doch. Hier innerhalb dieser Steine werde ich Licht machen. Ein Feuer. Die Morlocks werden sich uns nicht nähern. Nicht, solange das Feuer brennt. Ich glaube, das ist trotzdem nicht gut. Doch. Komm, setz dich. Ich zeige es dir. Siehst du? Ich zünde das Holz an. Oh, das ist... das ist warm. Geh nicht zu dicht dran, sonst verbrennst du dich und das tut sehr weh. Oh. Siehst du, wie groß das Feuer wird? Es ist so hell, dass die Morlocks nicht zu uns kommen können. Sie hassen das Licht. Du bleibst, ja? Aber natürlich bleibe ich. Komm her zu mir. Mach dir keine Sorgen, Wiener. Ich werde hin und wieder Holz nachlegen, aber ich bleibe bei dir. Ich habe Vertrauen. Das ist gut, Wiener. Jack, bist du froh? Wenn du bei mir bist, bin ich froh. Ich habe mich tatsächlich schon an dich gewöhnt. Wenn ich zurückkehre, wirst du mir... Da ...habe ich mich nur wieder hineinmanövriert. Was heißt das? Die ganze Zeit habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich wohl anstellen soll, wenn ich meine Maschine nicht zurückbekommen sollte. Und jetzt mache ich mir plötzlich Gedanken, was passiert, wenn ich... Ich kann euch doch nicht eurem Schicksal überlassen. Das kann ich nicht. Nicht mehr. Ich verstehe nicht. Aber es ist schön. <lacht> Die Zeit zu erforschen hatte ich mir anders vorgestellt. Man ist, wer man ist. Und das bleibt man auch. Egal, wie weit man reist. Wiener? Wiener? <lacht> Kleine Wiener. Wiener. Ruh dich noch aus. Hab keine Angst. Du bist in Sicherheit. schuld gewesen ich war eingeschlafen das feuer war ausgegangen es war meine schuld gewesen mein gott jack sie haben sie verschleppt alles ging unglaublich schnell ich konnte es nicht verhindern da waren zu viele von ihnen selbst als ich einen der behälter am boden zerschlug und die flüssigkeit anzündete konnte ich wiener nicht mehr entdecken aber die morlocks rannten davon Einige, die dicht bei mir standen, fingen Feuer. Es war entsetzlich. Aber... Wie hast du sie wiedergefunden? Du hast sie doch wiedergefunden, oder? Jack? Das Feuer breitete sich aus. Es griff auf die Bäume über. Die Morlocks waren nicht dumm. Sie hatten Wiener mitgenommen und ließen sie immer wieder scheuen. Warum? Damit ich ihrer Stimme folgte. Sie wussten genau, dass ich etwas für Wiener empfand. Sie lockten mich durch den Wald, der hinter mir Lichterlobrante. brannte. Immer wieder hörte ich das Grunzen. Die Behälter hatte ich zurücklassen müssen, trug jetzt nur das Feuerzeug vor mir her. Es wäre leicht gewesen, mich mit einem Stein zu treffen oder mich einfach zu überrennen. Aber die Morlocks hielten Abstand. Ich begriff noch nicht, warum sie das taten. Ich lief und lief, kam aber nur langsam voran. Und immer wieder hörte ich Wiener schreien. Als endlich am Horizont die Morgendämmerung begann, verschwanden sie. Sie alle, auch Winas Schreie, verstummten. Aber wenigstens konnte ich in einiger Entfernung die Sphinx sehen. Wiener! Wiener! Oh Gott, was habe ich da getan? Als ich die Sphinx erreichte, verschlug es mir den Atem. Das, das, das. Der Sockel, der Zugang, stand offen. Ich sah meine Zeitmaschine. Sie stand da. Einfach so. Frei zugänglich. Von den Morlocks fehlte jede Spur. Ich war völlig überrascht und auch verwirrt. Die Maschine sah unbeschädigt aus. Ich hatte sogar den Eindruck, die Morlocks hätten sie geputzt. Vielleicht sogar das ein oder andere verbogene Teil wieder zurechtgebogen. Ich holte den Hebel hervor, schraubte ihn ein und startete die Generatoren. Sie funktioniert Oh mein Gott. Ich schwang mich auf den Sitz und holte mein Aufnahmegerät hervor. Das genaue Datum? 4. Oktober 802.701. Die genaue Zeit? 7:23 Uhr. <lacht> Komm schon. Komm schon, meine Kleine. Los! Nein. Oh nein. Sie hatten das Tor verschlossen. Ich war plötzlich von völliger Dunkelheit umgeben. Die Morlocks hatten mich in eine Falle gelockt. Da waren sie wieder, Auch Dutzende. Die Flamme des Feuerzeugs schreckte sie ab, aber einer von ihnen hielt sich die Hand vor die Augen und kam trotzdem näher. Oh "Mist, verdammt, geh weg!" Die Maschine war startbereit. Ich wollte gerade den Hebel langsam zurückziehen, als mich der Morlock unvermittelt angriff. Das kleine Ungeheuer hatte mir das Feuerzeug aus der Hand geschlagen. Es war wieder dunkel. Und schon hörte ich die anderen Morlocks näher kommen, während mir der erste Angreifer an den Hals fasste und zudrückte. Ich wehrte mich, drückte den kleinen, aber ungeheuer muskulösen Körper von mir. Und dann plötzlich überfiel mich der Schwindel. Die Zeitmaschine startete. Wahrscheinlich war der Morlock an den Hebel gestoßen. Und dann hörte ich diesen schrecklichen Schrei. Ich wusste nicht, was geschehen war. Sterne tanzten vor meinen Augen. Ich verlor für einen Moment die Besinnung. Oder war es doch für länger gewesen? Als sich der Sternennebel wieder lichtete, spürte ich, wie der Morlock schlaff auf mir lag. Er wirkte mich nicht mehr. Das Licht, das die Zeitmaschine abstrahlte, reichte nicht aus, um zu erkennen, was mit dem Morlock passiert war. Gerade wollte ich den leblosen Körper von mir stoßen, da wurde es mit einem Mal wieder hell. Die Sphinx war nicht mehr. Ich sah das mir vertraute Flimmern des Tag- und Nachtwechsels, und dann entdeckte ich es. Der Körper des Morlocks war unterhalb des Bauchnabels verwest. Ledrige Haut überzog die Knochen. Sein Unterleib hatte sich außerhalb des Kraftfeldes befunden, als die Zeitmaschine startete. Entsetzt schob ich die Leiche von mir Sie fiel herab und verschwand. Und dann sah ich die Anzeige. Sie lief vorwärts. In rasender Geschwindigkeit jagte ich durch die Zukunft anstatt zurück in meine Vergangenheit. Langsam zog ich den Hebel zurück. Völlig verwundert musste ich feststellen, dass das Flimmern so gut wie aufgehört hatte. Langsam kam die Zeitmaschine zum Stillstand. Oh mein Gott. Ich war in einer weit entfernten Zukunft gelandet. So weit, dass die Eigenrotation der Erde offenbar zum Stillstand gekommen war. Es gab keinen blauen Himmel mehr. Da war nur Schwärze und das Glutrot einer angeschwollenen Sonne. Beides erzeugte ein seltsames, orange-rötliches Zwielicht. In einiger Entfernung sah ich das Meer. Ich stand mit meiner Zeitmaschine auf einer kargen Gesteinslandschaft... Es gab viel Grün, intensives Grün, fast Neonfarben. Es stammte von einer Art Moos, das große Teile der Felsen überwucherte. Von Menschen gab es keine Spur. Ich stand auf, spürte, wie ich schneller atmen musste. Die Luft war hier dünner als bei uns. Und dann sah ich diese schaurigen Tiere. Es waren krebsartige Ungetüme, so groß wie Schäferhunde. Sie bewegten sich seitlich kabelnd auf mich zu. Vielen Dank. Darauf kann ich gerne verzichten. Das ist ja nicht. Eine Art Fliege hatte sich auf meine Wange gesetzt. Sie ließ sich nicht vertreiben. Ich stieg wieder in die Maschine, drückte den Hebel weiter nach vorne. Jetzt wollte ich unbedingt wissen, welches Schicksal diese Welt am Ende erleiden würde. Und tatsächlich, ich erlebte es. Die Sonne wurde immer größer, blähte sich regelrecht auf... Ich hielt die Maschine wieder an, fand mich in einer völlig lebensfeindlichen Umgebung wieder. Weit weg von mir, am Horizont, bewegte sich ein seltsames Objekt. Es sah aus wie ein Ballon, hatte Tentakel und bewegte sich seltsam ruckartig. Und dann überkam ich ein Schwindel. Die Atmosphäre machte mir zu schaffen. Mein Gott, was machst du hier, Jack? Willst du dich umbringen? Zurück! Los, Zurück! Das war's. Völlig erschöpft reiste ich wieder zurück. Hierhin, in unsere wunderbare Zeit, die voller Möglichkeiten steckt. Äh, Jack? Vielleicht habe ich ja nur nicht richtig verstanden, aber... Wieso hat dir das Verrücken der Zeitmaschine das Leben gerettet? Ah ja, ich... Ich materialisierte nicht wieder in meinem Labor, sondern draußen im Garten, was logisch war, eben weil die Morlocks die Zeitmaschine verschoben hatten. Als ich ankam, konnte ich für einen kurzen Moment mich selbst beobachten, wie ich vom Labor aus mit der Zeitmaschine in die Zukunft reiste. Es war nur ein Augenblick, aber eindeutig eine Überschneidung. Und da wurde mir klar, dass ich wahrscheinlich gestorben wäre, wenn ich mich in mir selbst materialisiert hätte. Die Generatoren meiner Maschine sind nicht in der Lage, sich mit einem konkurrierenden Kraftfeld zu synchronisieren. Ohne es zu wissen, haben mir die Morlocks das Leben gerettet. So. Das ist meine Geschichte. Ihre Geschichte. Sie glauben mir nicht. Na ja, ich glaube, ich muss das alles erst einmal sacken lassen. Kannst du uns die Zeitmaschine zeigen? Natürlich. Jetzt? Darf ich auch mal eine Reise unternehmen? In die Vergangenheit zum Beispiel? Warum nicht? Es gäbe da so einiges, das ich in meiner Vergangenheit gern korrigieren würde. <lacht> ich verstehe schon. Sie machen sich lustig darüber. Aber glauben Sie mir, diese Technik funktioniert. Sie ist real, aber noch viel zu unerforscht. Sie haben doch gehört, dass meine Rückkehr nur aufgrund vieler Zufälle geglückt ist. Jack... Diese Geschichte ist absolut fantastisch. Ich glaube dir. Aber Peter hat nicht ganz Unrecht. Wir brauchen Beweise. Kannst du nicht, sagen wir, eine Stunde in die Zukunft springen? Ja, das wäre ein eindeutiger Beweis. Gute Idee. Ich könnte eine Videoausrüstung besorgen und den Vorgang filmen. Perfekt. Und wenn das alles wirklich funktioniert, müssen wir damit schnellstmöglichst an die Öffentlichkeit gehen. Gar nichts müssen wir... Könnt ihr euch jetzt bitte wieder beruhigen? Meine Erfindung ist kein Spielzeug. Und erst recht keine Jahrmarktsensation. Was ich da geschaffen habe, muss... Nein! Darf nur mit größter Vorsicht weiter erforscht werden. Ja, aber... Ich weiß, Caps, Beweise. Aber wer garantiert mir, dass meine Erfindung nicht missbraucht wird? Oh Gott, die vierdimensionale Geometrie steckt noch in den Kinderschuhen. Die Zeitmaschine irgendwelchen Physikern oder, oder, oder Politikern oder... Militärs? Danke, irgendwelchen Militärs zu geben, ist so, als würde man eine geladene Pistole einem Kind im Kindergarten anvertrauen. Ja, und äh, was sollen wir jetzt tun? Ich muss nachdenken. Es ist viel passiert. Ich brauche Zeit. Bitte... Kommt morgen Mittag wieder her. Bis dahin habe ich mir etwas überlegt. Auch was einen Beweis angeht. Mr. Blank, können Sie die Videoausrüstung wirklich besorgen? Ja, ich denke schon. Dann, ähm... Ja, dann lasst mich jetzt bitte alleine. Ich brauche ein wenig Ruhe. Bitte. Natürlich, Jack. Ach, es soll's. Okay. Kann jetzt eh nicht schlafen. City Taxi London? Ich hätte gerne einen Wagen in die Portsmouth Road 44. Der Name? Karl Hebs. Und wo geht die Fahrt hin? Richmond. Der Wagen ist in zehn Minuten bei Ihnen. Danke. Es tut mir leid, Jack, dass ich um diese Zeit bei dir... Kein Problem. Komm doch rein. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich dich aus dem Bett hole. Nein. Wie soll ich jetzt ruhig schlafen? Geht mir genauso. Komm. Was... was tust du da? Ich verbrenne ein paar Unterlagen. Was? Ich muss mich vorbereiten. Ich habe dir doch gesagt, dass einige Substanzen heikel sind. Ich will mich und meine Lieferanten schützen. Ja, aber Jack, damit handelst du dir vielleicht noch mehr Ärger ein. Dann soll man mich verurteilen für das, was ich bin. Jack, muss ich mir Sorgen machen? Nein, überhaupt nicht. Das tue ich aber. Wie die anderen reagiert haben, wie ich reagiert habe, weißt du... Niemand wollte dir zu nahe treten. Ich am allerwenigsten. Cash. ich bin froh, dass ihr alle hier wart. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Welcher Beweis nötig ist, damit man keinen Unfug mit der Zeitmaschine anstellen wird. Und was für ein Beweis wäre das? Sieh mal, das hier ist der beste Whisky, den ich habe. Nimm dir ein Glas. Gib mir ein paar Minuten, dann komm in mein Labor, okay? Du wirst es verstehen. Was hast du vor, Jack? Hab Vertrauen. Hab einfach Vertrauen. Ähm, okay, dann trinke ich auf dich und deine Erfindung. Tu das. Bis gleich. Ich war der Letzte, der ihn gesehen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er einfach verschwunden ist. Ja, es ist schwer vorstellbar, dass wir ihn nicht wiedersehen werden. Vielleicht werden wir das ja doch. Glaubst du? Ich nicht. Es ist jetzt drei Jahre her. Ein Zeitreisen, da kann sich aussuchen, wann er zurückkommen will. Was hätte Jack davon, wenn er uns Jahre altern lässt, bevor er uns wieder kontaktiert? Vielleicht hofft er, dass wir weiser geworden sind. Das halte ich für unwahrscheinlich. Sieh nur, was mit Blank passiert ist. Er weilt nicht mehr unter uns. Das kann nicht in Jacks Interesse liegen. Ich hätte zu gerne gewusst, wohin er gereist ist. Wieder in die Zukunft, um die Eloy zu retten? Oder in die Vergangenheit? Vielleicht jagt er jetzt Dinosaurier. Hm. Wohl kaum. Jack war ein viel zu geselliger Mensch. Er brauchte das Gespräch, zumindest dann und wann. Tja, da hast du recht. Wir werden es wohl nie erfahren. Und die Kassette mit den Aufnahmen war wirklich nicht mehr zu retten? Nein. Es war purer Zufall, dass ich sie in der Asche gefunden habe. Überhaupt konnte ich nichts Lesbares mehr aus dem Kamin fischen. Es war alles verbrannt. Eine Möglichkeit haben wir bisher noch nie in Betracht gezogen. Welche? Was, wenn sich Jack nur auf eine ganz genial gewitzte Art aus dem Staub gemacht hat? Niemand hat die Zeitmaschine je gesehen. Doch, Mrs. Watchett. Tatsächlich? Was genau hat sie denn gesehen? Jetzt müssen wir aber aufpassen. Nicht, dass sich unser alljährliches Zusammenkommen zu einer Brutstätte für Verschwörungstheorien entwickelt. Nein, im Ernst. Vielleicht hatte Jack ja wirklich Geld unterschlagen und wollte verschwinden. Das wäre ihm jedenfalls gelungen. Und der Prototyp? Eine Illusion? Und die Polizei? Scotland Yard? Alles Idioten, die nicht einmal einen verschobenen Wissenschaftler ausfindig machen können? Außerdem vergisst du etwas, Peter. Aha, und was? Ich äh, habe sie konserviert und in Acryl gießen lassen. Ich wollte sie euch schon beim letzten Mal schenken. Hat er sie aber zu Hause liegen lassen? Ihr. Oh nein. Mensch. Die Blüten, die er mitgebracht hat. Eine für jeden von euch. Verwelkt und kaputt. Aber ein echtes Rätsel. Niemand konnte diese Blumen identifizieren. Und ich habe wirklich viele Botaniker und Biologen von Rang gefragt. Oh. Oh. Was soll ich sagen? Danke. Das bedeutet mir viel. Jack war mein Freund. Nehmen wir sie als Mahnmal, nicht an den Naturgesetzen rumzuschrauben? Ich glaube, ich nehme sie lieber als Symbol dafür, dass, auch wenn ihn Intellekt und Stärke verlassen haben mögen, im Herzen des Menschen die Fähigkeit zu Dankbarkeit und Liebe weiterleben wird. Hört, hört. Cheers. Cheers. cheers.